בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ל"א, במסד אלתר"א נ, בליקוטי מרנטיניאן. חושב מחשבות לבל דח ממך נידך. רחם עלי למען שמך ואהיה בעזרי מעתה שאזכא לקדש ולתאר את מחשבתי. שלא אחשוב עוד מעתה שום מחשבה חיצונה וזרה כלל. מכל שכן שלא ערער חס ושלום שום ערעור רע כלל. כי אתה גיד איתנו את תורתך הקדושה שהמחשבה ביד האדם להטוטה כרצונו, ואי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן כלל. וזה כמה שאני חותר לעצור מחשבתי לתופסה ולאוחזה שלא תטעה מן הדרך הישר לחוץ חס ושלום, ועדיין לא עלתה בידי. ולא די שלא זכיתי לזה לקדש את מחשבתי כראוי, אף גם פגמתי במחשבתי הרבה מאוד מהפך אל הפך. כי חשבתי מחשבות רעות וירורים רעים הרבה מאוד בכל יום. וכיליתי שעות ועיתים הרבה וימים ושנים במחשבות ורעיונות רעים וזרים הרבה מאוד. ובלבלתי ואחרתי את דעתי מאוד, אשר על ידי זה באו כל הקלקולים והמכשולות שלי. וכל החטאים והעוונות והפשעים שלי שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך מעודי עד היום הזה. אשר בכולם לא נכשלתי כי אם על ידי פגם המחשבה שלו נזהרתי לתפסה ולשומרה כראוי. אשר רק על ידי זה באתי למה שבאתי ונכשלתי במה שנכשלתי, בשוגג ומזיד באונס וברצון. על כן באתי לפניך מלא רחמים שתעזרני בעזרתך ואישועתך הגדולה שאזכה מעתה לשמור את מחשבתי היטב היטב בכל מיני שמירות מעולות. ואזהר מעתה לבלי להניח את מחשבתי כלל לצאת חוץ לשיטה חס ושלום אפילו כחוטא סערה. ואפילו בקדושה אזכה לשמרה מבלבולים. ובכל ועניין שראה איזה בלבול הדעת אברח ואמלאת משם מהרה. מכל שכן שלא תצא מחשבתי חוץ לגבול הקדושה, חס ושלום אפילו רגע קלה, ואפילו אם חס ושלום לפעמים על ידי זה סח הדת, תפרח ותצא פתאום מחשבתי לחוץ מחמת גודל ההרגל מכבר, תהיה בעזרי תמיד ותזכירני תכף ומיד, בלי שהייה וחימוץ המוח כלל, שאתפוס את מחשבתי מיד להשיבה לדרך הישר מחוץ לפנים, ולאטוטה מיד מרע לטוב מחול לקודש. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, זכור ורחם ואושיע מהרה. כי זה כמה נחשוף, נחשפתי לכל זה, ועדיין לא עלתה בידי. אבל באמת אני יודע ומאמין שעדיין הבחירה בידי, ועדיין אני יכול לתפוס מחשבתי ולהטוטה בכל פעם לדרך הישר, אף על פי שכבר הורגלתי במחשבתי כמו שהורגלתי, עד שההרגל נעשה כמו טבע אצלי, עד שנדמה לי שאי אפשר להימלט מהם ושלום. אבל האמת אינו כן, כי הבחירה חופשית לעולם, ועדיין עדיין אני יכול לתפוס את מחשבתי בכל עת ולהיזהר לשומרי היטב ממחשבות חוץ ולעטותי אל הקדושה תמיד. על כן באתי לשטוח כפיי אליך שתחזק ותאמץ אותי, ותזכני ברחמיך לקדש ולתאר את מחשבתי מעתה באמת. עוזרני בעל הישועות בזכות וכוח הצדיקים הגדולים האמיתיים, אשר קדושת מחשבתם נודעת לך לבד. כי אתה לבד יודע המקום שעלו לשם במחשבתם הקדושה והנוראה מאוד. בכוח עליית מחשבות קדושות כאלה באתי לפניך. כי כוחם וזכותם כדאי להגן גם עליי להוציא מחשבתי ודעתי מכל המקומות שנפלו ונתפזרו ונפוצו לשם. ולהעלותי מכל מיני רגילות רעים שהורגלתי בהם. ולתארני מכל מיני טומאות וזוהמות שנאחזו בי חס ושלום על ידי פגם המחשבות רעות ומבולבלות שחשבתי בהם הרבה. ולקדשני ולתארני בכל מיני קדושות שכולם תלויים בקדושת המחשבה. כי קדושת המחשבה של הצדיקים עולה על הכל. ויש לכוח לה לירד לתוך כל המקומות שירדתי בהם על ידי פיזור דעתי ומחשבתי חוץ לגבול הקדושה, ולהעלות אותי מרע לטוב. וללמדני בכל עת איך למלא מחשבתי מעתה מלצאת חוץ חס ושלום, ולטהרה ולקדשה בכל מיני קדושות. ועל זה לבד תמכתי את עדותי עדיין להתפלל לפניך ולצפות לישועה שאזכה מעתה להתחיל לחזק עצמי לקדש את מחשבתי. ואתה תסייעני מן השמיים להתחיל ולגמור עד שאזכה לקדושת המחשבה באמת כרצונך הטוב. ותהיה מחשבתי דבוקה בך ובתורתך הקדושה ובצדיקיך האמיתיים מעתה ועד עולם, אמן, סלע.